Biharko bosetan, independenziaren aldeko aldare politikuek duela bihurteko emaitza beretsuak edo hobeak ardi ezte errepublikarekin aitzina jarraitu beharko lukela Kataluniak uste du Bintzen Pactal-Kazetariak herritarrek hala nahi dutelako. Seria moi dificil, es eh, decir, la republika sauría legitimada, y portan todas fuerzas independentizas no tendrían otra, otro remedio, digamos así, Espainiako gobernuak nahi duen oro erran eta egin dezakela uste du bila web webguniko kazetariak baina herritarren naia ezin izenen duela makortu. Haeskunde kanpaina biziki zikina izan dela uste du ere, independentziaren kontrako mugibindu politikoek eta Espainiako edabide bide gehienek hauteskunde hauek irabazteko parioa argia egin dutelako. Bartalen ustez, estatu golpe bat etzuten emanen ondotik bozak galtzeko. Evidente que no basun no golpe estado con todas las consecuencias que eso tiene para luego perder al cabo de 50 días. Gako duela bi urteko geiengoa ardizizuen boskatzela independentista boskatzela joan dadien berriro. Ia, eunendako, berroita ziren, eta hori ez dela desagarteko bi urtetan dio Kataluniako gazetariak. Si el voto uh, republicano akude a la zurna, si nahi uh, desenkanto, pues no, no abra ninguna duda. Autezkunden emaitzak biar arratxeko behatztatik goiti jakinen dira.